Він від'їздить у нове життя. Дорога, що пахне кавою. Дні, що залишились до Нового року, перетворилися для Антуанети в один суцільний, дуже довгий. Яким би готовим до спільного життя, яким би довершено досконалим не презентував чоловік нове помешкання новій господині, вона завжди знайде тисячі причин. Щоб упорядкувати, чистити, мити, переставляти, додавати якісь скрихітні деталі, з яких народжується затишок. З раннього ранку до вечора Антуанетта ходила по квартирі з гамчіркою, пилососом і щітками, терла, чистила до дзеркального блиску кахлі, крани, підлогу, оглядала. Розкладала на полицях книги, посуд, знову оглядала, щось змінювала і так аж доти поки все не знаходило свого постійного місця. Насамкінець зайнялася квітами. Потерпала, як вони витримають дорогу. Фіалки такі примхливі. Ледь щось не так і гинуть. Перевірила, чи не дмес вікон, чи не падатимуть прямі сонячні промені, бо вони легко можуть попалити листочки. Та визначальним для неї було навіть не навести чистоту, і місячне сяєво на поверхню кахлів, меблів і підлоги. Вона утверджувалась господинею над усіма цими неживими речами, які, попри свою начебто неодухотвореність, також були членами родини, часткою її нового життя у світі дорогих і красивих речей. «Я тут головна», – промовляла генчірка, наводячи блиск на поверхню раковини. «Слухаюся і визнаю», – відповідала та, виграючи сонячним зайчиком. Та хоч би як стомлювалась від ненастанного тупцювання між столами і шафами Анета, вона все одно літала. Теріпотіла отими прозорими, барвистими крильцями, що підіймали її над паркетом і килимами. Тільки жінка, яка багато років прожила у тісному закутку, може оцінити радість прибирання у великому, світлому, розкішному помешканні. Та коли дзвінок у двері відірвав від цих безперервних клопотів, аж зраділа. «Валюшу, нарешті, ми не бачилися, здається, вічність!» «Ну, господине, показуй апартаменти!» Антонета забідкалась, як годиться, що іще не все готове. «Он і штор на вікні у вітальні поки що немає, повинна кравчиня провести увечері, і телефони ще не підключили, і новою газовою плитою вона ще не навчилась до пуття користуватись, і...» «А загалом, Анеточко, кидай з рук свої щітки та ганчірки, давай не сядемо та попліткуємо». Антуанетта кинулась до плити, пововтузилась біля автозапалювання. «Нарешті газ загорівся». «От бачиш, не хоче мене слухатися ця хитро-мудра штуковина. Давай спочатку кави з морозу, а потім вже оглядини». Запропонувала Антуанетта. «Та я трохи відпочину, бо вже не чую ні рук, ні ніг. А назавтра готувати новорічний стіл – це, погодься, не жарт?» «Будете приймати гостей?» «Як чоловік і дружина?» Замислено і замріяно про «Тихо-тихо Валентина». До цього ще далеко, Валю, до чоловіка і дружини я маю на увазі. Маркіянова недія не дає йому розлучення. Справа тягнеться, переноситься. Важко це все. Якісь телефонні дзвінки йому на роботу. Він мовчить, але я бачу, що не все гаразд. Нічого, ти не знаєш Маркіяна. Якщо він вирішив, не відступить. Він не така людина, щоб приймати рішення тричі. То так, то ні. А от я зовсім інша. Сама не знаю, що мені робити. Що трапилося в Алюшу, стурбувалася Антуанетта. Вона облишила кавник, пляшку з коньяком і сіла поруч з Валею за стіл, приготувалася слухати. З Отто щось? Чи з Віктором? З обома. «Отто вимагає, щоб я сиділа в Німеччині, а не моталася туди-сюди. А Віктор з Віктором просто біда». Антуанетта не задавала запитань. «Валя зараз сама знайде слова і розповість. Не треба її підганяти».